Молодиці не це убрали. Павло сидів на полу. Попліч сиділа коло його стара бабуся. Розважала Павла, сама зітхаючи. А з другого боку сидів чоловік, мовчки округи поглядаючи. Хата усе виповнялася людьми, що надходили. Дивилися усі на покійницю. Лежала вона, сказав би спала, коли б не така біла смертно. Дивилися на ту смужку чорну уподовж височка. Перші молодиці розказували, як зайшли вони з Павлом і показували скриньку, на яку вбилася. Павло слухав. До його толилась з мовою, заходили з питанням. Інші його, Павла, жалкували, що зостався самотній, як от сирота, що вже не нажити йому другої такої дружини. Інші умовляли не журиться, не вернеш. Павло усім отвітував, звичайно, розмовляв до ладу, добре. Упоряджався з людьми за домовину, свічечки з молодицями ставляв над умершою, засвічував, ходив прохать дяка, псалтирю вичитувати, він сам копав яму глибоку і сам на плечах труну ніс. Приходили люди до його, вітав. Розмова йшла, озивався. Темна ніч наступала, на спочивок ішов. Червоніло на світання, уставав. Він, як під землею, йшов, аби на світ вибратись. Так в його одна думка була тоді Галю поховати. Отже й поховали Галю, і чорно над нею могилу висипали. Розділ дванадцятий. Вечір зимовий, зоряний. По небу кілька білих хмарок снігових набучавило. Носиться сніг то запорошить, то перейде, то знов запорошить і знов перейде. Тихо осюди біло і біло й морозно. Оддалеки блиме огник на селі з двох оболонок, то в одній хаті світиться на досвідках. Коло панського саду, Павло давненько дожидає. Озираючись жахливо, вибігла його дівчина. Я на сю неділю старостів слатиму, Варко, промовляв Павло первим словом. Зажди, зажди пори, люди судитимуть, не свого часу. Нехай забудуться, нехай забудемося й ми трохи. А ти забуваєш. Я не хочу нагадувати. Я розважаюся, якомога. Ні, Варко, я ждати не буду. Не хочу. У неділю старости від мене будуть. Завжди, просить. Погадай. Завжди ще трохи. Що ж, докіль ти думатимеш? Доки розважатимешся? Треба тобі знати, що в мене розваги нема і забуття нема. Та годі, бо вже годі. Нехай так буде, як буде. Як сам ти знаєш. Замовкли, стоять. Він у мислях сурумив, вона у боязких. Павло, ти свою хату не поворуєшся спродати? Ми собі нову купимо, каже дівчина. Добре, подає отказ Павло. Ти попитай людей нишком, може хтось з селян спродує свою? Чуєш? Розпитаєшся? Добре, – одмовляє тим таки словом і знову. Розділ тринадцятий Поміж другими хатами у селі стояла собі хатка престаренька, похиленька, та жив там у її веселий, бравий чоловік лукаш Королець із жінкою. Жили вони собі у согласці і нічим не журились, ні убожеством своїм, ні так бідою, що люди самі собі часом зіб'ють або із боку прийде. Він поневіряв усяке лихо словом веселим, вона розсудливим. «Нема хліба?» – бувало того непомалу. То Лукаш і каже – а що, жінко, нема хліба? Нема, чоловіче. А в тебе нема копійчки про смерть? май про смерть. Є, то розійдеться, а нема, то обійдеться. А вже ж, як нема де взяти, то нема, обійдеться. Хіба зажуримось? А що по журінню? На що воно порадить? Нелад і журитись. Хіба людей попросимо? У Богі не мають самі а заможні скривляться, не упадай і людей прохать. Так води напиймось, все можна, спити водички, то й напиймося собі на здоров'ячко. Так вони й жили собі, своєї не спотворюючи. Такі ж то обоє рум'яні та повновиді, коли б бачили. За всі див їх для кожного слово було привітне, жваве, погляд веселий. Він ходив старостою по весіллях у добрих людей, а вона з важкою запрошалася. «Овійшов Павло у їх хату, Лукаш сидів на печі, точив веретено, а жінка коло вікна шила».